і з великим криком «Аллах! Аллах!» кинулися спершу на тих, що були в полі. Люди побачили це, і покинувши все, поховалися до городків, де кому було ближче. Поки татари надлетіли, вже всі поховались, позамикали двері, при віконцях поставали з луками і рушницями. Татари позлазили з коней і кинулися городки здобувати. Уходники звідсіля прийняли їх стрілами та кулями відпустили їх на близьку відстань і не змарнували ні одної стріли. Тепер уходники робили так, що одні стріляли, а другі підносили їм стріли та лаштували рушниці. Татари кілька разів намагалися взяти городки приступом, але кожного разу мусили відступати, залишаючи на місці вбитих. Інші ганяли по степу, ловили кони, брали волів, зганяли їх у купу. Опісля хотіли городки підпалити – Рвали суху степову траву, звивали віхті, запалювали і силкували скидати їх на покрівлі городків. Охотники не допускали татар навіть близько, і з їх задуму нічого не вийшло, бо віхті не долітали до покрівель. Тепер татари зупинили свій наступ, згуртувалися подалік і про щось радилися. З городків зорили за їх рухами, татари посідали на коні і вирушили на табір. От і лихо нам буде, коли табір здобудуть. Добре радив дід Кіндрат, щоб сьогодні в поле не виходити. Найкраще було б зробити вилазку та наскочити на них ззаду. Нас замало для цього. Обернуться, та й нас розгромлять. У нас і коней катма. Воно б краще відбити наших коней, а вартових татар небагато, і з цими певно дамо раду. А що з кінь робитимемо? До городків не заведемо, краще почекаємо, коли їх від табору проженуть, ми їм заступимо дорогу і переб'ємо. А що буде, як вони наш табір здобудуть, тоді вертаючись, так довго держати нас будуть в облозі, аж ми через брак води здамося. Найкраще буде, коли ми з виб'ємось, відіб'ємо наших коней і втечемо в ліс. Всі на це згодились, кілька Сміливіших вийшло з городка, та раптом татари, що лежали в траві, почали на них стріляти і декого поранили. От прокляті, яке вигадали, треба сидіти без діла і вичікувати кінця. Головна татарська сила підступила під табір. Тут уже знали, які гості йдуть, бо чути було рушничні постріли з поля. Ті, що працювали в лісі, покинули все, поспішили в табір. Вози поховали в лісі в кущах, в обороні багато помогло оходникам те, що понавозили вже чимало дерева на будівлі. Цим деревом вони зміцнили боки табору. Поки татари сюди наспіли, він був оточений з усіх боків. За цими стінами стояли охотники з рушницями та луками, татари з бердишами, списами, а то й з ломаками та дрючками. Вони позлазили з коней підійшли під табір та пускали хмару стріл, які запинались у грубому полотні шатер. Потім бігли в наступ, їх привітали густою стріляниною, поки не відбили. Вони завертали, гуртувалися знову і летіли з великим крайком. Потім спинились на віддалі рушничного пострілу і лебонь загадали виждати до ночі. Саме серед тої стрілянини, яка довго продовжувалась, вийшов Тарас Шатра з рушницею. Його зустрів Отаман. «Образив я тебе, сину, вибач мені, ти казав правду». «Де мені ставати, батько?» «Я мав би для тебе іншу роботу, Тарасе, та мені тебе шкода, тільки що ніхто цього так не зробить, як ти, бо ти найпроворніший. Я слухаю, це дуже небезпечно». «Мені треба вдати знати на городки, щоб зробили вилазку і вдарили на татар ззаду. Такий удар їх найбільше збентежить. Я знаю, що вони городків не взяли, бо вони би зараз горіли, а то стоять цілі. Добре, я піду, але коли б я не вернувся, то заопікуйтеся моєю сім'єю, бо вона вже нікого не буде мати. Про це нема що й говорити, хіба ж ми не піклуємось про них, хоч би для пам'яті твого батька». Отож, я йду, лише нічого мамі не кажіть, бо я знаю, що мене не пустило б. Для громади треба все зробити. Хай тебе Господь супроводжує. Тарас поклав рушницю і пішов з одним ножем, що в нього старчав за поясом. Роздивився, де стоять татари, непомітно вислизнув з табору другим боком, та зараз зник у траві. Ішов хильцем, то знову повз по землі, підводився обережно, розглядався, то знову падав на землю і прямував у поле до городків. Коли так відпочивав, почув у траві шелест. За ним показався Гривко і приліг біля нього. «Добре, Гривко, що ти підбіг за мною. Тяжка робота нам випадає, та може ми і не пропадемо?» А Гривко дивився і наче розумів, що Тарас говорить. «Відпочили трохи і пішли далі». Тарас думав над тим, як добратися до городків. Він бачив, як там крутилися татари. Тарас зайшов у таку високу траву, що не треба було схилятися. Для безпеки він зняв шапку. Та відразу побачив перед собою тільки що зорне поле, де вже не можна було сховатися. Поля цього було кілька гонів.